Hallå där, stå på tåd där, köpa blåbär. Nu har jag tryckt på rekordknappen, så nu rullar bandet så att säga. Helt perfekt. Ja, och eh, vi är tre idag. Ja, Jajamensan, vi har en gäst för tredje gången typ. <laughs> ja, <laughs> så, du får presentera dig. Ja, eh, Niklas heter jag eh, och jag... Ja, jag känner Emil. Jag vet inte hur jag ska presentera mig. Jag, jag är minst lika nördig som, som er två skulle jag säga. Ja. Eh, och vi är väl här för att prata lite spel. idag. Ja, visst är det så. <laughs> ja. Ja, det, det behöver inte vara så mycket konstigare än så. Liksom så. Eh, vi brukar inleda avsnittet med lite grann någonting man har spelat eller sett det senast. Jag tänkte att vi kan väl riva av det ganska fort. Mm. Kan vara bra i rekommendationer eller något. Joel, vill du börja då kanske? Uh, ja, uh, jag har fortsatt och nu då blivit arg på Metal Gear Solid 5, mm. Phantom Pain. Mm. Um, det, det, det är jävla mycket att hålla ordning på med uh, man ska uppgradera baser och man ska sortera in um, människor man har kidnappat i sin bas och helt sådär. Och jag känner att fan, kunde det inte varit lite mer linjärt? Mm. Man ska välja uppdrag och så kommer man på att det här uppdraget skulle jag nog ha kört egentligen senare när jag har uppgraderat lite mer, har lite andra vapen och så. Så tänker jag att vet man kommer till slutet på ett uppdrag och så har man ändå försökt att läsa på att det ska räcka med C4 för att spränga de här stridsvagnarna. Mm. Och så smyger man och äntligen tar man sig förbi och så trycker man av och så händer ingenting. Men han sa, nej, du skulle haft en uppdatering till på den där C4. Och jag bara så man, fuck, nu har jag lagt ner en timme på det här uppdraget. Och det, det är ju kört. Det kommer inte att gå. Liksom. Och det är ju... Jag tänker att de kunde väl kanske gömt någon raketkastare någonstans. Så att det alltid går att klara. Mm. Att de hade kunnat göra det lite mer användarvänligt ibland, kan jag tycka. Men fan, sen är det ju så där det, det är ju coola katsins väldigt långa men coola så att jag, jag får, det är väl bara att bita det sura äpplet och liksom avbryta det där uppdraget och ta ett annat istället och mm. återkomma, tänker jag. Det får väl bli så helt enkelt. För det är lite som i Bajani Commando till inte en 8 -bit när du kommer till en bana så en typ stor stålbjälke i vägen. Så där, jaha, och så kan man inte göra någonting. Då måste man också ha en raketkastare och missar man den, då, då är det kört. Mm. Um, ja, så att säga att här är det ju väldigt lätt att avbryta trots allt och bara ta ett annat istället och mm. komma tillbaka senare. Men um, ja, jag vet inte. Det, jag hade ju nästan trott att um, om jag sitter nu när jag är uh, själv här några dagar uh, ända till tisdag nästa vecka då, då är jag nog klar med det på den tiden, hade jag ju nästan tänkt. Men mm. ja, det vet du fan om jag kommer vara alltså. Men det, ja, vi får se. Ja. Spela klart det får jag i alla fall göra, tänker jag. Yes. Niklas då, har du kört något spännande det senaste? Uh, ja. Jag vet inte om ni har hört talas om det men det är ganska hajpat vid det Men jag har kört uh, me Megabonk. Uh, mm. det the, the newest crazy, så att säga. Det är en... Uh, känner ni till Vampire Survivor? Uh, ja. Mm. Det är det fast i 3D. Gjort av en, av en snubbe som är lite av en... Av en en, en uh, mimlård kan man väl säga. Alltså det, det, är en elit, det är lite. Så här, fianterier. Uh, det, det finns ett vapen som heter Thunder. Thunderclap, tror jag den heter. Och, och texten är någonting. Uh, clap your cheek so hard that thunder strikes till um, så, så blir de stannade. Uh, och så vidare. Um, sjukt framkallande. Så det, det är ett sådant spel som jag inte kan spela för sent för då det, det, det är det alldeles för lätt att, att typ 3-4 timmar försvinner mm. um, så det är väldigt mycket Vampire Survivor över det, ja. lite gimmickigt um, uh, men, men, men ändå så här, det, det är sjukt bra musik uh, och, och, och väldigt skönt uh, alltså bra gameplay loop mm. mm. okej, okay. intressant Ja, det, rekommenderar det, det är inte så dyrt eller, kostar typ 70 spänn tror jag det är överkomligt ändå. Ja, <laughs> ja en pizza liksom. <laughs> ja, fan vad gött. Jag, alltså, jag har ju kört vidare på Story of Seasons eh, inne på sommaren där nu. Eh, så att, det, det är väl inget spännande. att se om det. Men jag köpte eh, Castlevania 2 till Gameboy och det var ju tvungen att funktionstesta men jag hade så pass roligt med det så jag körde i alla fall till sista banan men sen blir det fan rätt svårt. Och det som jag har lite problem med med de Gameboy-spelen är ju att huvudkaraktären är svinlångsam och fienderna och allt annat är snabba som fan. Mm. Ja, jag hade ettan, ja. Mm. Um, tror jag tror det heter... Alltså jag hade ettan och eller det som heter typ Ad Adventure of jag tror inte det är Simons Adventure, det är någon annan, det är tvåan till åtta bit eller något sånt där. Ja, det är Simons Quest. Men Castlevania Adventure tror jag bara det heter ja, första. Ja. Den, det hade jag. Och det mm. var ju... Um, det är ju bland det svåraste spelet jag har kört. Bland de svåraste spelen jag har spelat. Um, ja. Jag hade det till Gameboy. Um, jag vet precis vad du menar med hur... Ett, alltså hur jävla långsam uh, han är. Jag vet inte om det är riktigt man spelar som, men alltså och det här, var det samma sak i tvåan, att hoppa. du så är det dedicated jump. Jajaja. Du kan inte röra på dig. Jag tror Just det är bara den. är Castlevania 4 typ av de 2D som man kan ändra riktning i topp på. Mm. För det, det vet jag vad, det drev mig till vansinne <laughs> till Gamecube och bara göra ett hopp och sen nej, jag hoppar för tidigt. Ja, då är det raka vägen rätt ner bara. Mm. Klassiker Så det, det är väl det jag har Kört som är kanske är värt att nämna Men eh, ska vi komma igång Lite då på eh, veckans Dagens då? tema Precis. Mm. Vi ska göra eh, Varsin Tearlist På Final Fantasy spelen Och det är väl några spel Som vi kommer, eller något spel Som vi inte har med, det är inga spin-offs Eller någonting som det är med för det blir ju för jävla mycket. Och sen pratade vi på om vi skulle ha med X2 eller inte. Eller 10-2 eller inte. Och vi kom väl till beslutet att vi kan skita i det. Ja. eller eh, Jag tycker det. Men det är för att jag håller på att spela X2 just nu. Och eh, det, det suger. Det, det är olyckligt. Ja, jag spelar med fusk på så jag är odödlig. För ja. att bara komma igenom det. Mm. Mm. Men det är så olydligt dåligt. Allt, alltså det, det, allting suger bara. Uh. Så om så det, vi skulle det, haft med i en terrorlist, då är det ett F helt enkelt? F minus. Det oj, är osäkerbart alltså. ja, Inte ens ett fan av X, alltså tian hade tyckt om X så. Mm. För det ger liksom ingenting. Det, det, det är en massa fanservice som inte, som inte har något syfte. Um, och huvudkaraktärerna är inte roliga. Nej. De är, det är bara trash-spel om jag, om jag får säga så. Det får du. Ja, då får det inte ens vara med. Vi bestämmer det. Det får inte vara med för att det är för dåligt. Det är nu någon av er säger att det är, är ert favoritspel. Och så får jag skämmas i ett hörn. Nej, jag, jag har svårt att tänka på att det är någon som har det som favoritspel. Jag vet att en polare körde det när det var nytt. Och att eh, han mest tyckte att det var besvärligt att hålla på att levla skit på det. Men då fanns det ju inte med fusk om du inte hade en sån där fuskskiva till PS2. Mm. Mm -hmm. Så ja, det... Men även med fusk. Det. Det finns ingen. utan att gå in på för mycket detalj detalj. Men det finns ingen poäng med att spela som huvudkaraktärerna i. Spelet, för de har mm. någon slags monster capturing system och de här monsterna blir så godlike på typ en kvart bara. men att alltså, det tar typ 40 timmar för huvudkaraktärerna och blir jämförbara. Är, så, vad, vad är poängen? Ja. Um, det är ett Pokémon-spel mer eller mindre. men typ. Uh, och, det, och när jag säger att de här monsterna är helt odödliga. Alltså det, det är verkligen du kan klara ut hela spelet efter en kvart. För att de blir helt bastade. Ja um, oh, jävlar, mm. vad frustrerande. Så det är så här. Jag har liksom dött med karaktärer. Jag har dött med fusk på. För att de är så just useless. Så det, det är helt ofattbart vad, vad dåligt det är att, att spela med som huvudkaraktärerna. Mm. Um, ja, det är som är, är, är fan strålande. Så, det är ja, nästan ja, så jag vill prova det bara därför. Men, du får jättegärna göra det. Men... men jag varnar det alltså det är mm. dog shit. <laughs> ja, nej men jag, jag tror det inte hundra procent men då får vi väl nästan börja med det allra första spelet Joel, du hade inte kört det <laughs> nej, jag kan säga att du, du, bara för att inte den frågan ska komma allt för mycket så är Final Fantasy 6 det första i serien som jag har spelat, okay. ja, nej, men det, det, det så, så vet vi det från början. Nej, men jag Tänkte om du hade testat det, typ, eller? Uh, nej, jag har faktiskt inte gjort det. Alltså, ibland har jag liksom sneglat uh, mm. uh, lite mot uh, någon sån där samling. Det, är det Pixel Perfect eller vad heter de? Jag tror att det finns något på Switchen. Pixel också. Remaster heter de mm. Ja, okej. Okay. Ja, Pixel Perfect. Ja, um... Men jag när vi närmar oss eh, andra änden på den här listan, mot slutet, så ska jag faktiskt säga att jag kommer att köpa ett mm. efter idag beroende lite på vad ni säger. För det finns ett för en som jag av någon anledning alltid har varit jävligt sugen på för att jag stod och när jag jobbade på Ala och la skopor på såna här eh, gröt- och modersmjölkersättning så läste jag en level där det här recenserades och blev jävligt sugen. Så vi får se vad ni säger om det idag, senare. Mm. Ja. Gött. Niklas, har du kört första? Mm. Uh, jag har inte kört 8-bitars-varianten. Uh, jag har kört den uh, Playstation Anthology, den hette, mm. uh, som var po <laughs> Men, men sen körde jag den till PSP, som ska vara den. Jag googla vilken version som var bäst mm. som man rekommenderade att spela. Då var det den till PSP. Mm. Det är streckspel är. Ja. Mm. Tycker det är. Ja, jag, jag gillar det så man. Mm. Ja, jag har kört 8-bits versionen jag har kört Dawn of Souls versionen alltså Game Boy Advance mm. och sen körde jag igenom det till PS1 tror det var förra året kan vara för förra året också eh, och jag tycker nog fan om, för att vara det första i serien så tycker jag att det är rätt bra eh, 8-bits versionen är den kan vara jävligt motig att ta sig an om man är van med de senare spelen så kan den vara rätt trög Upplever ändå att de balanserade ut bättre, i alla fall från och med PlayStation-versionen. Men Game Boy Advance-versionen, den satt jag också stretchkörde. Så att jag tycker ändå, det för att vara första i serien, så tycker jag ändå att det är bra bygger ju på Dragon Quest-formeln fast det är mycket simplare att du, du pratar med en karaktär genom att gå fram och trycka på A-knappen mm. du behöver inte välja på någon jävla meny om man ska öppna en dörr gå i en trappa eller vad fan det ska vara allting är bara ett knapptryck så jag tycker att de på något sätt förbättrade Dragon Quest med första Final Fantasy och det, jag gillade ju storyn väldigt mycket mm. uh, i, i ettan, även om det inte är så mycket av en story. Det är ju väldigt klassiskt. Alltså I det här laget är det klassisk FF-story. Men det var något, det var Jag gillade skärmen med att komma till en ny stad. Mm. Um, och varje stad hade sitt egna lilla problem. Det var liksom som en liten story. Massa små stories överallt. Mm. Uh, så jag tyckte det var... Jag gillar det, men när jag började spela, spela FF så var jag också så trött på eh, Rollspel där och jag ville ha någonting enkelt mm. ehm, Så det var då jag började med FF, eller jag började spela om allihopa mm. I samma veva Nice Så det, jag gillade det här, just det här med ettan Och sen kunde man också bli så extremt eh, Overpowered mm. I både ettan och i tvåan, där, men... Alltså jag, jag, jag, hade, jag, jag, jag håller det rätt högt. Jag mm. skulle kunna tänka mig att spela igenom ettan nu till exempel. Mm, ja, men ja. Det har en enorm skärm. Alltså jag köpte 8-bit-versionen för ett tag sedan och skulle bara testa, liksom testa kassetten efter att ha gjort rent den. Eh, men det slutade ju med att jag satt och grindade i <laughs> två timmar. Mm. Ja, men det, det, det är så lätt att det blir så. Men en liten sidoparentes här. Till, mm. Har någon av er spelat Stranger of Paradise Final Nej. Fantasy. Nej, uh, det är typ. Det, det är en retelling av ettan. Uh, okay. Fast det, det är souls like Dark Souls liknande spel. Askul oh, kul att köra koop. op ja, men du, uh, det, det är, har jag ju sett. Ja, um, uh, Det det du får en skämskudde när du spelar där. <laughs> för att det är riktigt pinsamt alltså det är det. det det är så cringe på ett sätt. Um, <laughs> uh, men det är askul. Uh, men för dub dubbningen är urusel uh, alltså de, de engelska rösterna gör alltså de är så omaka och huvudkaraktären alltså The Warrior of Light är någon slags super alfahana i, <laughs> i det här spelet. Mm. Och typ ja, uh, helt klart spelvärt med en kompis. Uh, mm. Väldigt, väldigt kul med, med en kompis. Och bara för att få se cutscenes. Jag Ska jag nog fan kolla upp det? Jag undrar, fan, Har inte det varit på typ Game Pass eller något sånt där tidigare? Jag är inte helt säker. Jag köpte det billigt på, mm. på nätet från en sån eh, CDK-hemsida. För typ 20 euro. Mm. Ja, men det får jag nog fan kolla upp. Det låter ju rätt gött. Jag tror jag såg trailer på det och blev sugen. så har jag typ glömt att det existerar Så det var ju jävligt bra att du påminner mig. Mm. Om vi tänker oss på en skala Från F till S eh, Niklas, vart sätter du första Final Fantasy? Mm. Skulle sätta det typ C eller B Att det, det, det, jag, jag gillar det, jag skulle kunna spela det Igen, men, men det finns Jag tycker det finns bättre för spel mm. um, Men jag, jag hade sagt Jag tror jag hade sagt B om det är Om B det tredje högsta, och en nästa högsta och S högst högsta upp. Precis. Ja, jag, hade, jag hade nog faktiskt sagt B. Mm, jag sätter um, det också på B just för att det är också det första i serien. Sen 8-bit-versionen har lite buggar, vissa magier, inte funkar. Men eh, kör, kör man hela partiet med Warrior så tar man sig igenom det spelet ganska fort. Mm, ja, men B tycker jag låter bra ändå. Mm. Men tvåan, då. Uh, och tvåan var jag ju. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var så länge sedan jag spelade de här. Men jag minns tvåan av samma skäl som jag minns ettan. Att det var uh, väldigt enkelt. Mm. Jag, men, men jag kommer inte riktigt ihåg storyn. Jag vet att man, man spelar ju som helt olika karaktärer. Um, och vapensystemet. Vad är i ettan eller tvåan. Ja, om du tänker på att man levlar vapen man använder dem så är det tvåan. Ja, för det, det minns jag att jag grindar. Med tvåan vet jag var. Jag gillar tvåan för att jag tyckte det hade bättre gameplay än ettan. Mm. Men tvåan var ju också generellt sett mindre bugget. Mm. Um, storyn var... Kommer jag inte ihåg så mycket alls. Um, men jag har för mig att det var väldigt, väldigt linjärt. Um, men det, det satte sig inte på samma sätt. Men jag gillade att spela tvåan mer än jag gillade att spela ettan, mm. minns jag. Um. Ja, det, det som jag tycker är spännande med tvåan är att de ganska tidigt i serien experimenterade lite. Just att vad du gör är det du levlar och så du får in in liksom inga experience points eller något sånt där. Utan använder en karaktär Yxa till exempel så blir han bättre på att använda Yxa får mm. din karaktär fysisk skada. Det är så du lävlar HP till exempel. Och det kan man ju exploita ja. rätt jävla hårt genom att attackera sig själv. Precis. Så Vilket jag tycker ändå är ändå kul. Det känns ju inte som en exploit. Det är ju ändå enligt spelets regler att ta du skada ja, men då kommer du att levla så att du inte blir skadad. En del verkar inte gilla det systemet så mycket men jag tyckte ändå att för att vara liksom ett spel från 80-talet så är det ändå rätt innovativt och Tycker ändå att det funkar. Sen är det ju också en mer intrikat story kanske i tvåan än ettan. I ettan så är det liksom fyra avatarer bara som går runt. Men i tvåan så är det ju karaktärer med personlighet. Och det börjar väl med att om det är så här, typ fyra ryttare som spöar ner spöaren rätt hårt. Och så är det en i partyt som försvinner. Mm. Ja, ja. Så av fyra karaktärer så är man tre stycken. Man vaknar upp i någon by där någon präst som återupplivar varandra eller något sånt där. Och så mm -hmm. blir man kompis med kungen och så ska man dra iväg på ett uppdrag. Och så har de ju... Eh, <laughs> eh, men också en grej som jag inte har sett i något annat Final Fantasy-spel. Jag tror jag såg just det systemet först i... Eh, nu har jag inte spelat så många andra rollspel förutom japanska, men... Ett liknande system som jag såg för första gången efter Final Fantasy 2, det var ju Fallout. När, när du kan fråga NPCer genom att skriva själv. Liksom nyckelord. Just det. Ja, ja det stämmer. Uh, jag, jag, jag sitter och småläser lite. Just jag... Shadowrun right. har det också till Super Nintendo. Så är det. Ja, just det. Just det. det är Shadowrun är det spelet när man spelar som en skallig gubbe va? Varför mig? Det finns olika Shadowrun-spel. Det jag har kört mest är till Super Nintendo. Det är lite så här halvkast-grafik men det är ganska kul. Men kanske om du tänker på till Xbox 360 eller den generationen kanske? Nej, jag tänker på ett helt annat spel Ja, ja. Det, det, det heter någonting Shadow, men mest runt samma. Shadow Warrior kanske? Ja... Ja, men jag, jag, jag, jag suttit och småläst lite för mm. att komma ihåg, men uh, jag kommer ihåg det där keyword-systemet. Mm. Um, och det var ju också uh, väsentligt. Mm. Du kommer ju liksom inte vidare om du inte hade rätt keyword mm. Uh, mm. Och, och, och sa rätt sak till rätt person. Det mm. gick ju att fråga vem som helst och ibland så händer ju ingenting, Nej. om jag minns rätt. Um, så ja, det kommer, det kommer jag faktiskt ihåg. Um, vilken version var det du spelade förresten Emil? För jag, jag spelade psp versionen och både ettan och tvåan. Ja, jag körde första gången så körde på på Boy Advance. Ja, och sen har jag kört, jag har faktiskt kört psp versionen lite grann. Och det är nog den jag kanske ska fortsätta med. För Playstation-versionen ja, fastnade inte riktigt för mig. Jag kom ganska långt, men psp versionen är nog vassare alltså. Ja, den, den tycker jag är snyggast också. Mm. Rent grafikmässigt. Och sen har den också uh, mer content. Mm. Lite dungeons i slutet. Det är om jag plus, faktiskt. Jag tror att de har båda två. Så Final mm. Fantasy 2 då. Är, var placerar du den Niklas på en tier list. Jag, jag tror att jag skulle säga C eller B. Jag mm. tror att jag, en del av mig vill säga B för att jag gillade gameplayen mer i tvåan. Mm. Men jag kommer typ inte ihåg storyn överhuvudtaget. Jag kommer ihåg i ettan mer. De, de, de var, jag tror att det var i ettan så det var en stad som hade problem med typ pirater och mm. någon vampyr och så vidare. Alltså det, jag kommer ihåg ettan mer än jag kommer ihåg tvåan. Mm. för jag, jag kommer inte ens ihåg hud, att hudkaraktären hade ett namn, men han heter ju Firion mm. och det med Wild Rose och det här gänget så de, det kommer jag inte ihåg alls, jag, jag tror jag skulle säga C mm. bara för att det, det, det sig inte lika bra Nej men jag håller med dig, jag sätter också C på det, även om man gillar systemet så kunde, kunde det bli frustrerande, speciellt med nyckelorden kunde det faktiskt bli rätt frustrerande när man måste gå och fråga varenda jävel om ett specifikt nyckelord. För, för det är typ mina ut i det här till slut. För, för det fanns mm. du hade ingenting att gå på förutom nyckelorden och så ska man prata med varenda en. Och det kunde ju vara typ en, bara en kärring någonstans. Jag vet inte om jag får säga kärring. Men det, det, men det kunde verkligen säga. vara typ en gumma någonstans. men Den gumman i ett hörn i den här staden skulle du säga crystal till och sen så reagerar de på någonting. Mm. Så får man ett till keyword som du sen kan gå och säga till kungen. För det kommer jag ihåg. Mm. Jäkligt väl. Det är så här i Cool ja, idé jag. men uh, blir rätt frustrerande så jag skulle också säga se. Mm. Uh, sen, vi, jag, jag kan väl hoppa in direkt på Final Fantasy 3 för det har spelat ganska lite men några timmar i alla fall. Mm. Vilken version är det du spelar? För det, det, det är jag mest intresserad av. Mm. För det finns ju många versioner av det här spelet. Ja, ja. och det, det känns fortfarande som en jävligt hemlig del i serien. Men första gången Eller de första gångerna som jag kört det så har jag kört en fan translation på en Flash-kassett till Nintendo 8 bit för det finns, en, det finns en jättekonstig bugg på det. Eh, som. Jag kommer inte ihåg hur man gör, men typ alla karaktärer utom en får sådana sjuka stat, boost, stat boosts. Om man gör någonting. Minns inte exakt vad. Och det tänkte. Ja, varför inte? Alltså briser sig igenom ett spel kan vara rätt nice ibland. Mm. Sen har jag ju kört det på DS också. Jag vet Jag köpte när det här var nytt och jag tyckte det var kul. För i trean så är ju karaktärerna liksom typ avatarer som i första spelet. Men i remaken till DS så är det ju liksom karaktärer med personlighet eller vad man ska säga. Mm. Mm. För jag har kört äh, DS-versionen. Mm. Äh, den tredje remaken. Äh, för jag, jag, jag hade spelat FF3 på, på emulator för länge länge sedan. Mm. Uh, men men var, det var innan jag gillade Final Fantasy-spelen, mm. um, rejält. Um, men jag, jag gillade idén med att... Man man, du är två bröder för mig. Ja, tre jag jag vet att du börjar med de här två Onion Knights. Uh, eller är man tre från början till och med? Jag tror man är tre eller om man till och med är fyra. Men... Tre är rätt säker på i alla fall. Um, för, jag, jag, för jag körde det här till DS då. Jag tycker det här DS-spelet är rätt charmigt, mm. bara generellt. Jag tycker det är rätt så uh, charmig design på det. Um, och så gillade jag... Jag minns att jag gillade storyn. Um, och... Gameplayn tyckte jag väldigt mycket om. För det finns ju så sjukt mycket jobb mm. i, i trean. Um, för det kom väl med trean jobssystem. Nej, det mm. gjorde det inte alls vad jag sa. Det, var att säga. det kom ju, ettan hade ju sina jobb, men det var inte så många jobb. Nej, och det Äm. kunde ju inte byta heller. Utan det var ju mer klassystem som liksom Dungeons and Dragons eller sån generiska, liksom klasser mm. och typ. Men för här så för först och främst så kommer ju Onion Knight ut här i trean. Mm. Onion Knight är en av mina favoritklasser. för, för den är så full mm. och typ är rätt useless. Men hur mycket hade du spelat, så här? Jag, jag kommer inte Va? ihåg så mycket. Några timmar, men jag, grejen är att jag kommer inte ihåg så mycket av det spelet överhuvudtaget. Åtta-bit-versionen eh, är den jag spelat mest och jag tror inte att den är riktigt lika storytung som eh, remaken, eftersom det är riktiga karaktärer, eller man ska säga. Så de har ju flashat ut storyn väldigt mycket runt karaktärerna där. Mm -hmm. För... Eh... För trean till DS är ju det är den bästa versionen um, för där är det mer där är de karaktärer mm. för i 8-bits-versionen så är de bara Onion Nights. Mm. Uh, de, de har ingen titel alls men i DS-versionen har de namn bland annat mm. um, och uh, det, det, storyn är lite med. Det, det är en standard crystal story ja, i vanlig ordning um, men du kan bli så extremt OP i det så mm. Onion Knights, eh, de blir helt bastade till slut. De blir helt super OP mm. um, och får typ maxade stats uh, mm. Mm. på lite olika sätt. Um, och jag, jag föredrar ju att grinda. Jag är ju riktigt riktig grindtorsk. Om, om, om gameplay-loopen är bra nog så, så vill jag bara sitta och nöta och vara expa och, och se liksom. Ja uh, I men jag vill ha 10 av 10 jobblevel på varje jobb också. Ja, vidare. Ja. Jag vill så lära man, mig allt Det förstår jag <laughs> Det, det uh, hör jag väl till lite, alltså det känner jag Bara personligen så här att man måste nog, Ska man få ut allt av Final Fantasy Då måste man gilla sånt tror jag Särskilt mm. på de tidiga låter det som, som När jag har suttit här och bara lyssnat typ. mm. <laughs> ja. ja men det är sant uh, Och trean hade också rätt så snygg värld i DS i alla fall. Mm. Det var liksom bara generellt sett ganska charmigt. faktiskt Jag gillar nog trean mer än ettan och tvåan. Okay. Då kanske faktiskt vi ska jag... hoppa in på tier-listen och vart placerar du trean? Jag tror att jag, jag skulle sätta trean på, på A. Mm. För, för, mi, mina top FF-spelen kommer, kommer att bottna i om jag kommer ihåg storyn i detalj eller ej. Ja, precis. Um, och jag har en handfull sådana där jag kommer ihåg storyn i detalj. Det är ett spel som jag inte kommer att ranka lika högt som de andra. Um, mm. Eller det är flera faktiskt nu när jag <laughs> tänker efter. Um, för jag kommer ihåg storyn av olika skäl också. Ja, ja just Men jag, jag hade sagt, ja, så, så, så säger jag. Mm. jag. Jag har ju mest kört 8-bit-versionen. Den tycker jag är helt okej. Okay. Så den... Rankar som C precis som tvåan, men jag tycker nog att den är lite bättre än tvåan. jobbsystemet tror jag är det som gör det lite godare att köra. Mm. Ska vi hoppa in på fyran när vi ändå... Ja, fyran är... Det... Alltså, Okej, okay. jag... vad tycker du om fyran innan jag drar igång? Okay. Um... Jag körde igenom oh, det... Spännande nu. Ja, nu blir det spännande. Jag mm. körde igenom det... Jag kommer inte ihåg om det var förra eller förra, förra året, men det var inte så länge sedan i alla fall jag, jag tror fanst. att du körde mycket Final Fantasy under förra året om jag ja. minns poddtiden rätt här nu. Ja, jag tror också att det att var Att du pratade om det är typ 4-5 avsnitt i rad. Att du <laughs> hade fortsatt på Final Fantasy. <laughs> Vilket är jävligt härligt man kommer in i ett sånt flow, ska väl sägas. Ja, men 4 vet du ju att det är som det spel man har debatterat om det eller 6 är det bästa till Super Nintendo men jag tycker 4 är fan inte så jävla bra. Eh... Jag tycker om det. Men, men att ranka det som bland de bästa skulle jag nog inte göra. Eh, men i och med att det är första som är 16-bit och man kunde, inte vet jag, utnyttja grafiken kanske på Super Nintendo lite mer. Men jag tycker att det ser ju ut som eh, men det är lite som en remaster att grafiken är samma men man kanske har lite mer färger och kanske några no textures eller sådär. Så annars tycker 4-an ser ganska 8-bit ut. Mm. sen är det ju ganska bra karaktärer men jag känner inte så mycket för dem mm. för, för jag håller lite med dig för jag, jag var ju superhype på 4 mm. när jag började spela igenom alla FF-spelen mm. det var i samband med det var det var ja FF7-remaken skulle komma ut i PC mm. jag, bara, jag ska plöja allting Började köpta igenom, googlar och så vidare, kolla alla versioner. Uh, så so best version of each game, bl.a. Um, och fyran var så här superhypat. Jag har aldrig varit så irriterad på ett spel. Uh, ett FF-spel som när jag spelar Final Fantasy 4. Och det är inte för att det var något fel på gameplay. Det var ju så traditionellt. Uh, karaktärerna hade ju sina klasser och så vidare. Mm. Men det som folk hajpade mest var ju storyn. Och jag höll på att få spader på den här jävla story. Uh, det är här, standard story om att jorden går under och så vidare och då är det så här, nej, man, man följer några riddare typ och så mm. gör de bad things för, för sin boss och så bara blir de upset över det. Men det som det jag bara höll på att få panik över var att minst varje så här set piece slutar med att någon dör det är typ, någon dör och sen, från ingenstans så bara, nej förresten, jag var inte död och det här händer varenda jävla gång det är någon munk som spränger sig själv och sen bara det, det var ingenting, förlåt uh, och det, så, hela jävla tiden uh, någon, jag tror att det är en kille som faktiskt dör han blir till sten typ för att rädda ja, gänget det, det är tvillingarna, uh. Palom och uh. Uh, men det är någon snubbe som, alltså han dör typ fyra gånger eller någonting mm. uh, men kommer tillbaks gemt. Uh, men jag, jag, jag, jag, vet att jag, jag kommer nog inte ihåg det helt rätt. Jag vet att det är flera karaktärer som dör och sen kommer tillbaks. Mm. Och det är en sån rage bait bara. För <laughs> det ska vara, så det ska vara en djup story om om Cecil Kane och så vidare, men men, men det, det liksom blir så jävla löjligt när de offrar sig hela tiden för the, mm. for the sake of goodness och så vidare. Uh, och så kommer de tillbaka som ingenting händer. <laughs> det, det, jag hade så sjukt svårt med det Jag gillade uh, karaktärsutvecklingen, mm. med, särskilt för Cecil och, och Karim. Men, men just det här med att, att så här, de skulle ha de här emotionella set piecesna, så de bara tizen och så blir det. Blir, allt bara faller platt. Vad var poängen? Mm, mm. Uh, um, så jag uh, Om jag får gå rätt in på rankingen. Jag hade sure. inte rankat det högre. Jag, jag, jag tror jag, jag vill... Det var okej okay att spela igenom. Men storyn tycker jag är lite väl. På, jag, jag hade sagt C faktiskt. Mm. Jag, alltså lågt C. Mm. Uh, Nej, men jag, jag, tycker att det, jag tycker också att storyn är rätt överskattad i det. Jag kände inte så mycket för storyn. Jag kände för eh, Cecil och Kane också. De andra karaktärerna brydde jag mig inte så mycket om. De var väl eh, kul. kändes mest som att de var lite comical relief på något sätt. Mm. Än liksom djupa karaktärer, eller liksom B karaktärer som ska utveckla huvudkaraktären. Det var liksom inte fick inte riktigt den feelingen, men däremot så tycker jag gameplayet är så pass kul att jag rankar det nog som B och snäppet bättre än första. Mm. Mm. Femman då? Ja, uh, så jag behöver fråga dig, mm. uh, spelade du en legitim översättning av femman? Uh, första gången jag körde igenom det så körde en fan translation på en flashkassett på Super Nintendo. Uh, för förra året, strax före nyår så körde jag igenom det på Playstation. För... Ja, jag spelade igenom femman. Jag tyckte storyn var rätt cute. Men... Varför jag frågade är bara för att översättningen av huvudkaraktärens namn. Mm. Ja, precis. Jag har ju sett både Butts och Barks. Mm. <laughs> för jag spelade... Första gången jag spelade det här är på, på emulator. Då heter han Butts. Mm. Uh, andra gången så körde jag igenom det på, på Game Boy Advance. Mm. Uh, för den versionen har mest jobb och content. Mm. Uh, och då heter han ju Bart's. Uh, ja. Men jag gillar femman ganska mycket. Ja, jag tyckte Storyn, storyn är lite med. Mm. Uh, men där är det, en, det är en som faktiskt offrar sig och inte kommer tillbaka, som jag minns rätt. Ja. Mm. Uh, och, jag, och jag spelar, jag spelar den här i ordning ska jag säga. 1, 2, 3, 4, 5 i ordning. Så jag var ju på väg att få ett bryt när den här personen dör i femman. Men blev väldigt trevligt överraskad när han inte kom tillbaka. Men... Och Jag gillade gameplayet extremt mycket i femman. För det är så otroligt mycket jobb. Det är svinmånga jobb. Um, jag gillade karaktären överlag. Um, Barts, Barts är huvudkaraktären och sen så har han mm. en, en Chocobo. Det var ju första gången man hade en, uh, hade en sån sidekick på det sättet mm. som, som inte är en annan karaktär utan ett djur istället som, som man liksom inte... För det gick inte att spela som uh, uh, den här Chocobo. Uh, uh, uh, Boko, jag... Mm. jag, jag, jag sitter och dubbelkollar den. Det får du. uh, men... Jag, jag tyckte det var... Uh, jag, gill, jag gillade det mer. Jag, jag tyckte det... Femman var det, det... Det gillade jag nog lika mycket som ettan och tvåan. Men, men jag tycker det är bättre än, än allihopa som jag har spelat. Av, av alla de vi har pratat om så, skulle, mm. så tycker jag att det här är bland de bättre. Mm. Uh, ja, jag, jag, jag gillar också femman och jag det var några gånger som jag tyckte att interaktionen mellan karaktärerna bara blev löjlig för att det är väldigt flamsigt om man jämför med mm. fyran men på något sätt så passar det. Sen är ju storyn supersimpel men jag tyckte att det var ganska gött för själva världen det är jävligt spännande istället. Mm. Det gick väl att hitta typ drakar och också här för mig mm. i som var som ett slags eget, en egen, ett eget quest, eller vad man mm. säger säga, i, i, i, i Femman. Jag, jag, jag gillar Femman väldigt mycket, um, och sen gillar jag, jag gillar ju um, the, the, the Bad Guy, så att säga. x um, Och Gilgamesh. Alltså mm. den låten, Battle on the Bridge, eller vad den heter, mm. uh, uh, är så sjukt bra gråttmusiken i man tycker jag är den mysigaste grottmusiken i typ alla spelen det är väl mm. kanske sjuan som slår det det glömde jag att säga på tal om trean har den bästa overworld-låten någonsin oavsett vilket FF, trean har bäst overworld-musik tycker jag personligen um. frisk att höra någon säga att det är det spelet som har den bästa overworld-musiken faktiskt jag, jag, jag kan, kan liksom tänka på den låten från och till. Ja. Uh, ja finns det finns rätt bra remix också. Fantastiskt. Fantastiskt när det blir så. Mm. Um, men jag, jag hade satt i femman på, på ett... Uh, ett... A. Um, mm. men, det, men det är absolut högst upp, så att säga. Det, jag, jag rankade högst upp av alla spelen som jag har rankat än så länge. Mm. Um, men det, det, det är strax under ett, ett S för mig um, okej okay, det är så alltså men, men det är mycket på grund av det du sa med, med hur karaktärerna interagerar med varandra mm. för det, nu, när du säger det så, så vill jag minnas att huvudkaraktären är mest alltså Barts har så många animationer som bara bygger på att han flamsar runt kommer jag ihåg mm. um, så det minns jag. Och han, har, han är inte så mycket av en karaktär heller. Alltså man, kan, man kan döpa om Bart till vad som helst. Alltså namnet är irrelevant. Mm. Eh, man kommer ihåg honom för att han har sin sidekick. Tycker jag. Eh, ja, jag. och att han är lite också vagabond som råkar hamna i skiten från ingenstans mm. Mm. och att alla karaktärerna stöter på varann liksom av en slump men att alla har något syfte och så lyckas de hitta varann det tycker jag ändå är ett ganska gött sätt att spelet att spelets karaktärer möts på ett sådant eh, spännande sätt som de gör att det är med att det är piraten, prinsessan ute på något eget uppdrag, Bart så råkar bara vara ute och latcha och hitta en meteorit som mm. har slagit ner de hamnar på ett piratskepp och där hittar de en och sen någon gammal gubbe som hänger med. Jag, nu när vi har diskuterat det så uppskattar jag nog det mer än vad jag gjorde kanske när jag hade kört färdigt det. Sen tycker jag att Xdefs eh, tema, alltså låten är också så jävla bra do-metal. <laughs> där borde jag göra en cover på. Den är fan tuff den låten. ja, så alltså, Femman har också generellt sett bra musik. Mm. Jag tror det är Femman som har det är någon, jag tror det är Femmans stridsmusik som är jäkligt bra. Mm. Um, Och sen är ju systemet i Femman är kul ja, som fan också. Väldigt, det, Time Väldigt. Age kommer ut i mm. Femman. Uh, för, första gången. Tror Som det. var helt bastad också. <laughs> Ja men jag placerar faktiskt femman på B dock eh, och att det, det är bättre än fyran, det tycker jag faktiskt så att B bättre än fyran och bättre än ettan jag tror, jag tror nog att femman inte riktigt kliade mig där som jag ville i alla fall inte när jag körde det sist men det är bra skit där jävligt synd att det inte släpptes i väst för den till Playstation Mm då ska vi se. Joel, nu vet jag ju att nästa spel i spelen har ju du kört. Så att det, jag tänker att du får ta ordet här nu. Jo, jag minns ju Final Fantasy 6 när det blev att eh, hade spelare på Super Nintendo ska sägas då. Och eh, hade varit och köpt hos Tom i, i Lidköping. En sån här konverter eller vad som man kallar den där lilla maniken mm. man fick sätta i för att spela de amerikanska eh, kassetterna. Ehm. Um, det, jag minns det också som att det, det här spelet blev liksom som en total överraskning att uh, pappa kom hem med det här en dag och liksom så här det här ska vara jävligt bra, <laughs> <Ungefär> <laughs> så. Uh, och jag minns ju alltså så här på den här tiden så kanske vi spelade detta väldigt mycket ihop, uh, mm. jag och pappa. Uh, så jag var ju inte super gammal uh, det är ju rätt mycket story, text Kanske för mig, den spelaren jag var då också ganska avancerat, tror jag mm. man kan säga. Men vad jag minns så var det ju att jag blev totalt fascinerad bara redan i introt av hur det här spelet sätter stämningen. Dels att man får den här bakgrundshistoria med magi och det är ett krig för länge, länge sedan och nu är det mer industrialisering och det här och man får se hur det ser ut. Och sen till den här klippan. Som ser ut lite som lejonklippan i Lejonkungen. Typ fast med snö. ja Och så vet man inte riktigt vad som händer. Och apropå eh, overworld musik och så. Så tycker jag väl att det kanske är den låten som har mest att eh, bli en pop-hit eh, rent potential. Så. Men mm. eh, Taras film är ju också helt fantastisk och särskilt den versionen när de vandrar genom landskapet där. Ja, det är nog, det, det är nog kanske min nummer ett Final Fantasy-låt av allihop faktiskt. Ja, det tycker jag ju också såklart. Och sen minsta är ju som att det var ju ett typ av spel som jag aldrig hade sett tidigare och liksom det var ju mycket djupare. Alltså jag, jag tror till exempel på den tiden att eh, jag och min far, vi kanske kallade Zelda rollspel. Hon tänker mm. det var ett rollspel för mig. Mm. Så det här var ju, det var ju som en helt ny värld som öppnade sig faktiskt. Ja, ja visst. Mm, så. Så jag har ju väldigt mycket nostalgisk kärlek till det här spelet. Har ju spelat igenom det eh, en gång efteråt bara så att säga när jag bodde i Karlstad. Mm. Och tyckte att det var minst lika bra då. Kanske ännu bättre för att jag Uh, jag förstod mer själv ah, det är så här det funkar, det är så här jag ska göra och så vidare uh, mm. suveränt spel får jag ju säga ja, absolut Niklas, vad tänker du? jag håller med jag, tyckte, jag, jag, jag vet vilken overall team du menar jag, jag hör den i huvudet och så vidare men jag, jag gillade ju på tal om bra musik stridsmusiken Oh. Både fighting, både bara generellt sett stridsmusiken. Men bossmusiken är ju så här: klassiker. Mm. Eh, det, det är den man mm. tänker på eh, om man tänker på bossmusik. Den och FF7 eh, i mitt fall, så tänker jag på den bossmusiken boss till 7 också. Mm. Eh, men jag, jag, spe jag spelade Sexan två gånger. Eh, första gången kom jag aldrig igenom det. Eh, på så vis att, jag, jag lånade det av en kompis när, när jag gick i, i högstadiet- som hade den här Playstation-versionen. Mm. Och jag fick ju bara låna det i en vecka. Sträckspelare. Wow. Eh, och sen... Och, och, det var ju så mycket kvar. Jag, jag, nej, på en vecka så kom jag till... Um, när, när du är uppe i luften och allting håller på smäller mm, Käfka mm. håller på äh, äh, med statyerna där mm. ja han håller på att bli en, en supergud och mm. så håller det på att smäller så jag, jag vet inte jag fick ju dra den här, men jag glömde skivan i tre dagar <laughs> bara så jag fick spela no några dagar till, men äh, jag glömmer jag vet inte om ni kommer ihåg men när skiten håller på smäller så ska man ju vänta på folk. Ja. Mm. Det gör inte jag första gången. <laughs> oh. Tänker inte så mycket på det tills, tills jag kommer in i, i andra akten och inser att Nej, men det är ju kört, jag får inte tillbaka eh, Shadow överhuvudtaget. Mm. Så slutade jag spela och sen, och sen, sen, sen, spela, sen gick han det att gå typ 20 år mm. eh, innan jag spelade igen. <laughs> och då såg jag till, jag körde Pixel Remaster så det var, väl, det var väldigt nyligen som jag spelade sexan. Mm. Um, uh, och den um, resen är asbra. Det var verkligen lite mm. bra musiken är också roll bra. Um, det känns lite så här Placebo, eller inte placebo, men så lite så här. bara följa strömmen och säga att det är roll overall, bra. Men det var verkligen asbra. Mm. Um, det var så nyskapande också. Så, mm. um, och sexan har bland har mina, några av mina favoritkaraktärer. Mm. Uh, um, och bröderna tycker jag om mycket sabin och uh, den andra snubben Edgar. som är uh, så de gillar jag väldigt mycket. Mm. Um, Bra dynamik mellan de två också. Um. Mm. Mm. Och det är lite olika stories också med, med just de två. Men, men varför så, men, ja, varför de är som de är och så vidare. De mm. skingras ju ett tag um, och så vidare. Nej, så, äh, jag, jag gillar Sexan väldigt mycket, um, skulle jag säga. Det är nog, det, det, jag, ja, det är nog bland mina sätt topp mm. top fem, skulle jag säga. Mm. Men om vi bara flikar in lite på karaktären eller så uh, ska se om jag kommer ihåg rätt. Nu är det ju ett tag så jag spelar igen, men det här minns jag också från när jag var liten. Alltså, jag, Uh, kunde ju inte engelska på det sättet som jag kan i, idag, uh, såklart. Men jag vet hur mycket känslor de får fram med de här pixelkaraktärerna. Bland annat så är det väl en scen när uh, karaktären Lock som står och tittar på Celes. Och liksom, de gör någonting med hans ansikte så, så man förstår att ah, han är kär i henne. Alltså, de, de får fram så oerhört mycket känslor... <laughs> Ja, nu ska mm. jag inte säga simpel grafik, men alltså men, med så med gammal, så lite. med så lite, tack. Mm. Uh, och det finns ju flera sådana scener, vi har ju uh, operan uh, bland annat, uh, som också är väldigt, väldigt fascinerande, får man ändå säga, att oh, de uh, gick igenom ja, det Ja, eh, på tal om operan, har någon av er kört Pixel jag har inte gjort det, men jag, jag är jävligt sugen på att köra igenom det igen, så att det kanske ska bli, få bli den versionen i så fall. Ja, för operascenen är helt, helt omgjord i Remaster. Uh -huh. eh, jag, ska, jag ska inte spoila mer, så, <laughs> men det, det, den scenen är helt unik i Remaster, så att uh -huh. säga. Eh, så helt omgjord. Så det är... Jag rekommenderar att spela den. Eh. Jag tror också ja. att det är bra. Det känns som en bra scen att göra om. För på Super, alltså Super Nintendo-mässigt så är det i spelet ett sånt jävla powerhouse. Alltså att det, det, det krämar så jäkla mycket från Super Nintendo. Dels att det är väldigt grafiskt. Det är stort som satan. Och liksom... Den orkestrerade musiken, alltså alla samples de måste använda för att få det att låta som det gör. Det är helt otroligt att få mm. det på den kassetten. Eh, och operascenen är ju, alltså den är ju gjord lite med de medlen man kan göra på ett Super Nintendo. Så att den kanske också förtjänar en remake bara den. Så att då blir jag ju ännu mer sugen på Pixel Remaster. Ja, Det, det det Sen vi måste vi väl, trots att jag inte har spelat så det är många, men en bättre skurk i spelhistorien finns väl knappt. Kafka. är väl mm. enormt bra. Allt från skrattet till hur jävla ondskefull han faktiskt är. Ja, och att det är en skurk som också är bara genom ond. Ja, exakt. Mm. Ja, men, ja. Från start till slut. En piece of shit bara. Alltså, mm. han verkligen. Eh, det är vissa grejer han gör som bara är helt vansinniga. Mm. Som med... Eh, eh, och Han är rid, riddarens... Inte riddaren, men typ samurajens... Kajen. Eh, ja, ja, precis. Och han, han, han förgiftar ju dricksvattnet. Mm. Ja, precis <laughs> Så, ja, Han är en riktigt monster Verkligen Och mm. andra skurkar i serien har ju också Någon typ av motiv eller Någonting i deras förflutna Som har gjort att de är liksom sura på någon Eller någonting sånt där Men Kafka är ju bara ond och vill skapa kaos För att han kan Ja Ja, ja hemsk va mm. Och blir en gud också <laughs> ja, för, på tal om det eh, och jag hörde det, det var ju Playstation 1-versionen har ju nämnts här också eh, Jag minns eh, där är det ju ingen som helst tvekan på att han har ett väldigt clownlikt ansikte. Mm. Hade ni den uppfattningen, alltså Emil till exempel Fire, eh, Super Nintendo-versionen är det så där? Nämns det någon gång att han ska vara lite gycklare eller vad man ska kalla honom? dem ja. så. Eh, när du fightas mot honom i, alltså typ mitt i spelet när, som man är som en karaktär, att han ser ut som en liten Lego liksom, mm. eh, i eh, dialoger och sånt där. Men när du fightas mot honom så får man ju se, liksom en hel bild. Och det så det var. Mm. Ja, då, då är det ju en ganska mycket mer detaljerad karaktär och då ser man ganska tydligt att clowndragan har. Ja, bra. Då har väl rätt te. Skriker väl Jester till honom någon gång också? Det mm, är storymässigt, ja. mm. för mig att äh, kungen... Vad är det han heter? Gestal? Oh, ja. Ja, ja, det är någon som skriker. Mm. Ja, Okej. Okay. Ja. Äh... Som sagt det är redan ett tag som jag spelar honom då. <laughs> det, det är dags igen för min del också kanske. Ett ja. vinterspel. Mm. Tyvärr så är det ju så att när jag, när jag tänker tillbaka på det här spelet så... Är det, tycker egentligen att de flesta Final Fantasy och de här lite äldre. Jag tycker att det finns lite frustration kring de här slumpmässiga striderna. Mm. Så ibland kan jag känna så här: för orkar jag en gång till. Men sen så är, känner jag så här: också fan, bara jag börjar så kommer jag nog inte kunna sluta. Så då glömmer jag det där. Så tror jag också att det skulle vara med det här spelet om jag gav den här pixel en chans då kanske. När jag körde igenom det senast. Jag körde ju en fan-translation av den japanska versionen för att den är osensurerad. Men jag tyckte att översättningen var så jävla kass så att när jag hade kommit till, jag hade väl klarat fyra, tre fjärdedelar av hela spelet så kände jag att nej jag saknar Ted Wolsey översättningen så körde jag den amerikanska versionen istället och bara råkörde. Men jag, jag tyckte inte att det var jobbigt att köra det igen tvärtom, jag tyckte bara det var roligare. Och så okay. har jag den kassetten där man kan göra Realm-sketch-buggen också. Okay. Att man använder Gau tror jag. Mm. Och så ska man sketcha honom och så glitchar spelet så in i helvete. Och sen ska du väl springa ifrån fighten och sen när du går in i din item-meny så har du typ alla items i hela spelet. Och typ oh, 255 okay. av dem. Gau i sig var ju också superbuggig ja. uh, Pixel Remastern har tagit bort en hel del buggar uh, så den är lite förfinad um, så typ alltså det, hela spelet är lite ombalanserat så jag vet inte hur ni har spelat det förut men om ni använder Gau till exempel så är han ganska nerfad mm. uh, men han är ju alltså fortfarande trasig på sitt sätt du kan <laughs> så, lära sig cat scratch och sånt där så kan du bara använda samma attack om och om igen eh, mm. och så vidare. Eh, men, men han är nedtonad och det är en hel del sådana balansgrejer. Um, Gameboy Advance-versionen har mest content om det här spelar roll. Mm. Det om kan har tänkt spela dig igenom det. Okej, så det, det är inget extra content på Pixel Remaster, eller? Nej, det saknas. Och då kanske det är Game Boy Advance-versionen jag ska ta. Då, för att det hade varit kul att köra igenom den och få lite mer av det. Mm. Ska det beroende på hur du känner så. Uh, um, du kan köra det som det här, såklart. Mm. Men musikkvaliteten. Det är någon typ av bugg um, gällande musiken till just Game, Game Boy Advance. Det, går, det finns en patch som förbättrar musiken, men då kan det vara så att du behöver spela på emulator eller om du har någon typ av flashkort till, till Game Boy Advance. Jag har, jag har um, en flashkart så det är lugnt. Ja, uh, så jag bara nämner det. Um, mm. Så, för det, det, är, det är någonting... Det var någonting som blev fel, fattar jag det som. Um, så det okay. finns en patch som, som gör att musiken är högre bitrate och kvalitet bara. Det, är något, det var någonting som dippade där, så det låter riktigt brusigt. Ja, på, på det, det låter som att det är, de har nerfat bitraten lite grann för att få plats på en kassett. Men en, en patch, det, där kan du, det kan du skita i egentligen begränsningarna i en kassett egentligen. Mm. Mm. Mm. Men, men jag bara nämner det här. Pixel Master är jättebra på sitt sätt, mm. men, men skulle du ha mest content och så vidare så är äh, Game Boy Advance-versionen. Ja. Det är ju inte värre än att jag kör båda två, för det spelet kan jag typ inte bli trött på. <laughs> Nej. Men äh, tier list då, var placerar äh, Joel Final Fantasy 6? Alltså jag kan inte göra någonting annat än att kasta upp mitt första Final Fantasy-spel på S. Mm, det är samma här. Äh, jag, jag tror att jag sätter det här högt också. Mm. Var det sexan? Jo, det är sexan. Äh, har ni kört after years? Eh, är inte mm. det på fyran eller är det sexan det? Eh, jag vet inte om det är fyran eller sexan. Eh, fick sexan en uppföljare eller ej? Jag kommer inte ihåg. Eh, ja, jag det, tror det, det är faktiskt jag, inte jag heller. Eh, nej, men jag, jag tror att det är fyran. Jag tror att det är fyran jag blandar ut det här. Skitsamma. Jag, jag, jag får ju sätta det S också. Men, men det... Eh, för att komma till rankingen. Eh, jag sätter det längst ner på S för att jag har några andra som jag tycker mer om, mm. ja, okay. men, men det är ett S-spel skulle jag säga. Yes, men ska vi köra? Vi kommer nog inte hinna färdigt med alla på ett avsnitt, men Niklas är du öppen för att köra nästa vecka också? Ja, det kan jag tänka mig. Det var ganska kul. Ja, <laughs> okay. Men ska vi, vi, vi tar sjuan också, sen kanske vi får se vad vi hinner med, men sjuan tycker jag definitivt att vi måste få med för jag är lite sugen på att prata om det. Mm -hmm. Men Joel, du hade kört sjuan väl? Ja, um, nu är det så här. I och med att jag inte ägde någon Playstation-konsol så har jag varit med när min kompis för den tiden spelade det här. Mm. Uh, så Någon form av backseat uh, spelat sig. Så någon annan får gärna börja och färska upp mitt minne lite ändå. Mm. Jag ändå säga. Så någon uh, får gärna ta till orda så att säga. Niklas kör. Alltså, FF FF7 var mitt första Final Fantasy-spel som jag pröjde igenom. Jag hade kört Final Fantasy från och till innan. Mm. Um, men 7 var det första som, som jag klarade ut. Mm. Uh, och, och verkligen för rolig spela. Jag, jag, jag spelade ju om det typ tre, fyra gånger i rad. Mm, uh, <laughs> ja, nej, men det var, jag var helt såld på det. Um, och Körde olika party setups uh, ville maxa i bland annat och så vidare och det fick bara det gick ju inte. Det var inte så enkelt, <går> av olika skäl. Att få alla um, hennes limit-breaks också, måste ja, ha varit henne var, lite. Ja, det såg gjorde det. Särskilt utan fisk nu. Utan fusk menar jag. <går> <går> Man håller upp en tork. <går> um, Slår någon med den? Ja, men sjuan var... Det var det som verkligen fick mig att börja nöja nöspela Final Fantasy. Och, och Story, det, det är det första Final Fantasy-spelet där där jag alltid kommer ihåg storyn ganska så väl. Mm. Äh, och, och, skiva ett och två är, är generellt sett bäst, mm. förutom slutet och tvåan tycker jag är lite jank. Äh, det, det är när, när, när Cloud går runt när han sitter i rullstol. Mm, mm. Tyckte det var så, <laughs> så jank på ett sätt ah, och så onödigt komplicerat. Ja, men den storybiten biten med att, med att han typ har någon så här PTSD och, och så jag hanterar det här och tror att han är zäk och zäk är någon annan person och hela det. Här, mm. Det tycker jag fyller ingen funktion. Men allt annat eh, var så jäkla bra. Jag, jag, jag, kom, jag älskar slut, alltså slutet av serie 1 när det åker motorcykel och så så kommer man ut liksom och, mm, och, och mm. sen början av CD2 när du ska följa efter Sephiroths steg mm. jag, kommer, jag, alltså, jag har en så jäkla tydlig bild av ormen på trädet oh, <laughs> som är, det är en, Ja, det är en sån grej som jag tänker på när, när, som jag verkligen säger det var en sån build up inför Sephiroth på ett sätt som eh, var så jäkla bra så jag, jag tvärälskar skön. och fighting systemet var lite med det var liksom inget nytt Nej. men eh, materiasystemet är så jävla roligt för mm. du, du kan du kan bli helt bastad om du har rätt kombinationer med typ eh, fan heter den då copy-grejen alltså mm. när, när, när han härmar en attack så kan du göra limit break nio gånger i rad eller någonting alltså det var, så det var så mycket frihet i hur man kunde spela mm. och sen givetvis då väldigt mycket grind 10 out of 10 mm. grind um, mm. uh, har fortfarande inte klarat um, Emerald och Ruby Weapon mm. uh, måste ta tag i den det måste du faktiskt men, men jag vet ju hur jag ska göra det är bara blir tillräckligt OP och så bara drar man Knights of the Roundtable uh, så att den bara lopar om och om igen Mm. Men jag har, bara, jag har inte orkat spela igenom sjuan an eh, för jag spelar remaken nu. Ja, ja precis. Okay. Den är jag ju faktiskt sugen på att ta med an den snarare än att spela sjuan faktiskt, originalet. Mm. Får jag ändå erkänna. Lite mm. tråkigt kanske, men så är det. Ganska rimligt också, på ett sätt. Mm. Ja, men i och med att jag kanske inte ändå inte har spelat sjuan. Så att säga, på riktigt. Mm. Utan, men eh, vi körde igenom det ihop. Men i, säg att höll jag i kontrollen 10% <laughs> av de där timmarna mm. det tog. Så, ja. Men Backseat-gamer är ju ändå en bra erfarenhet när man har varit mm. med. Ja, såklart. Och det, det jag älskar mest med sjuan var att det var så rott på ett sätt. Mm. Så bara... jag, jag, jag Först gången jag får skäll av en förälder får jag svära i den här frågan. Ja, det är klart jag får. För, Först gången jag får skäll av en förälder, det är när jag ska berätta om Don Corneolio, eller vad han heter, i, i slummen. Med, med, det är han som har det här bordellen. Ja. Äh, och så ska jag berätta vem han är för en kompis och jag förklarar honom som knullmannen um, och, och en förälder får ny som det här då och verkligen bara möljer på. Bara, du får inte säga så, du kan inte tuta i mitt barn, sådana saker. Ni får inte vara kompisar om ni inte gör det här. Oj, det var hårt. Ja, ja, det var verkligen. Hon tog det inte bra. Story of my um, life. Och. Och jag, jag minns det så väl. Och, men det var, också, det var ju så skumt. Det var bara mm. hela grejen. Bara, nu har de klätt ut sig. Och, typ, och man kunde ju typ, för när jag spelade 57 så är jag 12, 13. Mm. Så just det här med sex och så var ju bara någonting man typ visste om. Man kunde ändå utläsa Ja, man kunde ändå jag var ändå ganska säker på att han ville ha sex. Liksom. Mm. Mm. Men, och det hjälpte ju också att han juckar i sängen jag för mig. Ja. Äh, så äh, det, det var så mycket sådana saker. Och alla de här små, små mini-questsen, mm. äh, minispelen. Äh, som var typ, ja, men, när du ska tajma hoppet, när du ska klättra upp för den här mm. slummen. Det bara sög. Det var ju fruktansvärt. Det var ju helt jank. Äh, motorcykeln, äh, snowboard. Det här bitchlap minispelet som kommer från ingenstans med Tifa mm. och den här andra tjejen. ja, hon som är May Turks tror ja. jag. Vill. Ja. Uh, och Soldatgrejen som aldrig gick bra. Man blev alltid så här, sämst här paraden Ja, det var nej, det var så jävla mycket med sjuon som jag jag kommer ihåg det så väl så uh, och det, det var det som var så uh, det var det som jag tyckte det var så charmigt på ett sätt med just alla de här grejerna utöver att det var ett rollspel. För det var liksom mm. ändå genomtänkt. Um. Så ja, jag, jag gillar Sjuan starkt verkligen. Uh. Jag blir fan lite varm i kroppen när vi pratar om det. Och blir sugen på att spela igenom det på Playstation 1 igen. Uh. Mm. Första gången jag spelade Sjuan. För jag vet att jag såg en trailer på det eller något på ett tv-program. Och så vet jag att jag var helt amazed över, oj, ett Final Fantasy-spel i 3D. Fy fan, vad coolt. Och så vet jag att jag fick låna om av en polare, för när han var klar med första skivan så fick jag låna den av honom, medan han körde andra skivan, och när han var klar med andra så skulle jag låna den. Men grejen var att han berättade ju alltid för mig, när vi var i skolan, vad som hade hänt i spelet, så att jag fick alltid reda på storyn i förväg, och han hade dessutom tolkat storyn helt fel men jag trodde ju på honom, så att det förstörde spelet lite för mig och så blev jag uttråkad av det innan jag ens hade blivit färdig med första skivan. Mm -hmm. eh, och så har jag försökt att spela om spelet hur många gånger som helst och ty tyckte hela tiden att det känns lite som att de har planerat för så mycket med det så jävla många lösa trådar. Eh, så att jag har alltid tyckt att det är lite överskattat tills jag spelade det förra året. Mm. Det minns jag att jag pratade med en del om. Och det, men det var någonting som bara klaffade då. Jag började fatta lite grann med Seferoth och så vidare. Att, <laughs> okej, han, han är ju inte där. Han är ju gömd liksom nere i planetens kärna någonstans och trycker. Och de Seferoth man ser är de här gubbarna. liksom i, med alla munkkåporna som går runt och är äckliga. Mm. Men att han på något sätt kan kanalisera sin kraft i dem. Speciellt det med ormen för det är också snyggt upplagt med när man springer på det vattnet så ser man att skuggan av den här ormen kommer efter henne. Och så kommer man i fight med den och märker att det här är ju alldeles för starkt för mina gubbar och så lyckas man eh, escapa den fighten och sen senare, när man kommer tillbaka till det stället ser man att han har spetsat ormen, och man mm -hmm. fattar han är stark, den här jäveln, man får passa sig, eh, och, och liksom att de ändå liksom bygger upp den här legenden om supersoldaten Sephiroth, som är typ anledningen till att man startar det här Soldier-programmet för jag tyckte att det var rörigt som fan, jag spelade det första gången eh, älskade första skivan, eh, andra skivan tyckte jag var okej, okay. tredje skivan så här jaha, vad gör jag nu då? Eh, Sidequests, orka. Nej. Och sådär. Men när jag körde under förra året så tyckte att allting bara klaffade. Jag fattade äntligen Materiasystemet. Eh, varför jag inte fattade det tidigare var också helt märkligt eftersom jag har kört åtta, som har ett In i helvetet, mycket mer intrikat och ganska krångligt system. Men ja, det funkade bara helt enkelt. Jag gick in nog i sjuan med helt blankt. Jag har lärt mig att gå in i spel som jag inte har gillat, men gå in blankt. Skita i tidigare erfarenheter. Bara låtsas som att det är allra första gången jag spelade det. Och, och då bara föll allting på plats. Eh, för musiken tycker jag sjuan har väl bäst musik i, om vi pratar jämn, hur jämnt det är. Liksom att mm. nästan alla låtarna är bra. I sexan har extremt höga toppar eh, men alla låtar är inte lika skitbra men i sjuan tycker jag att de är alla låtar liksom är jämnbra och passar så jävla bra till den världen och grinden i sista dungeon, man är inne i det här stället med en massa rötter eller vad fan det är och vatten och grejer ja planetens inre och slås mot de här krukorna Mm -hmm. alltså jag såg fram emot att komma hem från jobbet hela förra hösten bara för att jag skulle grinda mina gubbar så jag levlade ju alla till 99 och maxade liksom alla materier jag hade och så fick man få mig kopior på dem hela tiden jag fattade ju inte att det var kopior så jag maxade ju dem också bara för att jag kunde och sen så gjorde jag ju Ruby och Emerald Weapon och bara kände att nu är ju det här spelet hur kul som helst Fan, var gött. Och, man får, mm. och när man får Knights of the Round, jag tänkte okej, okay, men det är en skitbesvärlig process, fast jag hade, jag hade kul när jag fixade den. Så mm. jag ändrade uppfattningen, jag gjorde verkligen en sån 360-vändning med sjuan. Ja, Intressant. Mm. Så då får vi väl ranka sjuan nu då. Jag skulle kunna fortsätta prata men det kommer, vi, vi kommer inte bli färdiga om jag ska <laughs> fortsätta liksom förklara ja. nyvunna, liksom, nyfunna kärlek i det här spelet. Eh, men Joel, du har väl ändå så pass kunskap ja, att jag kan. det, det kan jag alltså. säga. Men kanske jag kanske inte tycker att det når upp riktigt i Final Fantasy 6. då. Så att man lägger det på en väldigt stabil A helt enkelt. Mm. – Så tänker jag. – Yes och Niklas då? Uh, – För mig, det, det, det måste ju vara S, um, <laughs> för min del, men det, det är nog mer nostalga och alltså, det, minnet som jag har från när jag första gången, mm. um, faktiskt. Men jag, jag, skulle, jag, jag vill nog säga S, faktiskt. Mm. Um, Fan, jag hamnar i en jävligt jobbig situation nu. När vi började det här avsnittet så tyckte jag det var ett ganska tydligt A på Final Fantasy VII. Men när vi pratar om det och jag verkligen känner så starkt för det. För jag tycker att karaktärerna är jävligt platta i Final Fantasy VII. Inte platt som en diss utan platt som i att rent liksom är eh, litterärt. Eller om man ska säga att det händer ju inte så mycket med karaktärerna. Till exempel som med Cloud att han har ju uppenbarligen mm. issues men jag känner inte att jag bryr mig, jag, jag bryr mig inte om dem. Mm. Som det här när han sitter i rullstolen han, hans minne är jävligt knas och så vidare för han har fått Sephiroths DNA i sig i soldierprocessen och man tror att han är en klon och sen så tror han att han är Zack fast han var bara någon pleb som fick vara med liksom när de var på det här uppdraget i Nibelheim. Men eh, allt annat är, grejen är att även om karaktärerna är platta så är, tycker jag att de är jävligt coola. De är coola att se på. Det är bra karaktärsdesign tycker jag. Eh, så jag tror nog fan att Peter nog uppfanns 27 till S. Men kanske inte starkt S som sexan. Men nog fan blir nog sjuan ett S. Mm. Det är precis, Kul ändå att det ja. har växt hoppas tycker jag. Ja, det, det är helt sanslöst. Hade ni frågat mig för fem år sedan så hade det varit B eller C. Oj, ja. Men nej, mm. det har spelat har vuxit så enormt på mig. Mm. Kul. Ja, riktigt kul. Jag älskar och ändra uppfattningen om saker. Det är fan det bästa jag vet. <laughs> mm. det, det, det är som att upptäcka en helt ny värld nästan. Saker man typ avskyr och sen så ger man en andra chans och så bara, nej det här är ju hur bra som helst. Så vill vi se, det kanske finns fler spel i serien jag kan ändra uppfattning om. Äh. Ja, nej, nej. Kör på, Emil. Nej, nej. nej. Det, det är lugnt. Jag var färdig där. Jag tänkte fråga, för jag hinner vi beta av åttan också, för åttan är jag lite, jag är intresserad av vad ni tycker om åttan. Äh. Ja, men jag är öppen för det. Vad säger du, Joel? Absolut och du kan få min ärliga åsikt direkt att jag har inte spelat det. Nej. Det... Sorry. Du har ju ändå förvarnat att det är ja, inte så många har spelat men ja. du, du har ändå input att komma med som är viktiga. Men Niklas, vad är, vad är din tanke om åtta andra? Får jag bara slänga ur en liten fråga då? Ja, ehm, det har ju kommit upp lite olika frågor om Liksom story här på sätt och jag vet du nämnde ju det Niklas tidigt att minns inte storyn, jag minns storyn och så vidare. Jag Emil, alltså jag kan ju spela spel som kanske bara är en story som inte är så mycket gameplay medan Emil tycker att det ska vara mer integrerat i gameplay och så vidare. Hur står du? Vad är, vad är viktigt för story till, för dig när det kommer till spel? Det är en, jag har funderat lite på det här under poddens gång. Oh, uh, Okej, okay. så jag, jag var för det mesta som... Jag skulle säga att som Emil. Äh, alltså jag föredrar gameplay och story och så vidare. Men jag har också spelat Until Dawn och... Mm. Äh, jag spelade ett spel som heter Wander... Wander Song... Äh, ska bara, nej, Wander stopp heter det. Äh, där man spelar som en utbränd soldat, eller en utbränd krigare... Mm. Äh, som, ...som hamnar i en magisk skog. Äh, där hon, hon blir tvingad av en väldigt uppenbart så här, lite halvrysk person eh, som är jättemysig. det är ingen så här men, men det är väldigt så här, det måste vara baserat på typ ens palkanperson. person tvingade den här personen att driva ett te. Ett tehus i, ja. i den här magiska skogen. Jag känner till det här spelet faktiskt. Sneglas lite på det, ska jag erkänna. Eh, det är ett sånt spel. Där. Gameplayen är lite mer du kan göra lite olika udda T-sorter och så vidare, men det är väldigt lite gameplay. Det är mer intrigen kring... Um, för hon kan helt plötsligt inte lyfta sitt svärd. Mm. Uh, och så ska man liksom försöka lista ut vad det är som har hänt henne. Och så är det en ganska djup story, en alltså djupdykning i... i ja, men, bland annat tema utbrändhet och så vidare. Uh, så jag, jag kan tänka om storyn är tillräckligt bra och det finns ett uns av någorlunda okay gameplay så, så så kan jag så har jag inga problem med att spela ett sådant spel men jag, jag vet inte, har någon av er spelat Death Stranding? Jo, eh, det, det Ja, men det, det var ju så här, jag vet inte riktigt vad som hände um, det var sånt här, så jag kom kanske halvvägs i och sen så tappar jag det mm. och så helt plötsligt, oj nu var det tre månader sedan jag spelade, vad, vad hände där? Men det är ju verkligen ett sådant spel som jag jag vet att någon gång kommer jag börja om på det och köra det från början. Kanske att det har att göra med lite att eh, det som anses av många var lite frustration i, i det spelet verkar de ju ha finputsat eller verkar Kojima ha finputsat till det andra spelet som mm. fick ju mycket högre betygssnitt även om det första har högt. Så... Jag säger, nu är jag ju sugen på tvåan och då, klart, då måste jag spela det första, såklart. Så det kommer jag att ta mig igenom förr eller senare. för, för det, det är, varför Jag frågar det, för det är ett så här klassiskt eh, walking simulator-spel. Um, jag, jag dras lite för att testa och spela Death Stranding på grund med det mm. um, Men jag blev så väldigt förvånad av hur mycket jag tyckte om Wanderstop. Uh, Until Dawn är ju också så att det är inte mycket gameplay. Alltså, kontrollerna är ju dogshit. Helt <laughs> bedrövliga i det här spelet. Um, Men det uh, är väl en av få saker som Kojima inte behärskar va? Apropå för Metal Gear Solid här nu är ju katastrof det också. Tänker du första, uh, eller bara Metal Gear Solid? Femman som jag håller på med nu. Alltså det är, <laughs> det är liksom så här. Ja, men, eh, springa snabbt med gubben en knapp eh, springa snabbt med hästen en annan knapp och eh, sikta och som jag känner jag viker mina fingrar runt kontrollen och där var kombinationen för att gå av hästen mm. <laughs> så jag vet inte vad han håller på med ibland liksom ja, jag, har, jag har kört alla andra Metal Gear, men just femman är när jag inte har... Jag har orkat testa ja jag fattar men jag har kört Demon men det hette inte Phantom Hej, Nej, va? Du, du kanske har kört den här eh, prologen då som funkar nästan som ett demo kan man säga. Ah, ja, Det är någon version av det som jag har spelat för det var ah, gratis okay. till PlayStation 4 om jag minns rätt. Nej, mm. men Emil, vad tycker du om åttan innan jag ja, ser mycket på den? Nu. <laughs> uh. Nej, alltså. Åttan är ju en sån vattendelare att de som inte gillar den de hatar det. De som gillar den de älskar det. Eh, och jag tillhör faktiskt de som verkligen råälskar åttan. Eh, för jag tycker åttan har på något sätt ganska mycket det som sjuan inte har. Sen har sjuan ganska mycket som åttan inte har kan jag ju tycka nu. Eh, dels så gillar jag karaktärerna i åttan för att de... Genomgår en sån djävulsk utveckling. Eh, förutom att jag kanske blir förbannad på huvudkaraktären några gånger, man känner lite liksom, man är du dum i huvudet. <laughs> men eh, utan att låta funkofobisk för det är, inte, det, är inte min, funkofobisk. Ja, det är inte min intention överhuvudtaget men jag är helt övertygad om att huvudkaraktären i farnham 8 är autistisk. Mm -hmm. <laughs> men det är bakhuvudet så känns han mycket mer logisk i hur han beter sig. Och hur han beter sig utifrån den bakgrunden. Alltså om man, om man tänker på det han, det är jättemycket Tissum hos den huvudkaraktären. Aha. <laughs> eh, det, och det är inget fel i det utan det är bara att med det i åtanke så känns det mycket lättare att förstå hur hans hjärna hanterar information helt enkelt. För det är väldigt mycket så stream of consciousness grejer att han ligger och tänker en jävla massa när han ligger i sängen. Eh, och sådana grejer. Men jag gillar att man kommer så nära karaktärerna. På något sätt. Och hur de också växer samman. Alltså hela partiet på något sätt. Att det, är, det är en liten familj så att säga. Det gillade jag ändå. Även om det är stundtals jävligt cringy. Men det, det tyckte jag ändå om att karaktärerna fick så mycket utrymme i åttan. Och det saknade jag mycket i sjuan. Eh, Draw-systemet kan jag förstå att man hatar för det är jävligt krångligt men när man fattar det så tycker jag inte att det är så krångligt och dra åt helvete vilka OP-karaktärer man kan göra om man hittar bra mm -hmm. drawpoints eh, och att huvudkaraktären har kanske seriens isärklass coolaste vapen hjälper ju en del och hela den här aspekten med tidsresor. Eh, och att det, det, det är tidsresor som inte har med någon konstig tidsmaskin att göra utan att det är mer att tidslinjer smälter ihop med varann. Eh, gillade jag också ganska mycket. så att, ja, men, åt, Kortspelet gillar jag också orimligt mycket. åtta tycker jag ändå liksom är en jävligt god science-fiction-rollspelsupplevelse känns nästan mm. som att det skulle kunna vara en del i Fantasy Stars-serien om, om man hade åkt mellan planeter mer. Okej. Okay. För jag, det är ju roligt att du säger att du älskar åtan. Mm. Uh -huh. Jag har jävligt svårt mot åtan. Mm. Uh -huh. Jag har kört igenom det två gånger. Uh, en gång 90%. procent. Uh, på en så här fulbränd skiva som farsan drog med sig hem från Turkiet. Där mm. vi hade alla skivor, förutom en har jag för mig. Oh. Uh, jag skulle, det var när man skulle få Ragnarök. Ja. Uh. Uh, där någonstans så är det diskbyte. Jag tror att det är när, när hon åker upp i rymden. Ja, uh, precis. Uh, där... den Skiva fyra hade jag inte. Aj då. Skiva fyra var samma oh. skiva. Wow. Så det var skiva tre igen. Uh, jag har så jävla svårt med, med, med den storyn. Alltså, uh, Fighting-systemet tyckte jag var rätt okej. Okay, mm. uh, för att det var lätt att bli OP. Kortsystemet. Gjorde du någonsin questet med The queen of, heart, uh, queen of Cards? Jag har gjort det en gång på Playstation 1 för kanske två eller tre år sedan. Men för att förklara bara lite grann, eh, Joel, eh, det finns en questline där man ska spela kort. Kortspelar i sig suger apa, eh, ja. enligt min, min åsikt. Då. För att det är så här, ja men det, det, det är bara RNG, bullshit. För att... Man spelar inte kortspel för att det är kul, man spelar det för att man kan byta bort de här korten för att bli super-OP ja. till slut. Eh, och så finns det en questline där man ska möta en en. En dam som heter The Queen of Cards. Och för att liksom typ få henne att funka. För att få den här questen att funka, så ska du prata med rätt människor på ett jävla sätt, så att uh, så att. För er, varje stad har kortregler som påverkas påverkar hur man spelar det jävla kortspelet. Och gör man fel här så kan det bli. Helt hardlockt så att alla städer får fel regel. Och då, då kan du inte göra det här questet. Uh, för jag följde en guide när jag spelade igen FF8 igen. Och guiden gick inte ut på att förklara hur man skulle klara det här spelet. Det var en guide som fokuserade på hur man kunde få Queen of, Queen of Cards questet och inte janka sig. Uh, och jag var så frustrerad över alla de här lortgrejerna. Och, um, man, man, du kunde missa uh, Ultimate Weapons om du inte pratade med rätt person. Och, och gjorde rätt grej vid rätt tillfälle. Um, det, var, det var bara frustrerande. Det var yeah. ganska. Alltså, det var lustigt på ett sätt att spela historien. Och jag tyckte det var intressant med, uh, med de här uh, parallellvärlden när man, får, och man åker bak i tiden de somnar helt plötsligt mm. karaktärerna och sen så åker man bak i tiden och, och får följa lite andra karaktärer, så den tyckte jag var intressant så men mm. um, nej, det var bara så frustrerande för jag gillar ju att göra allt i ett spel mm. men har så svårt med att en liten detalj kan få allting att skitta sig uh, mm. ja men det, det har du faktiskt rätt i Oh, okay. och, och det, det var, det, den, den. grejen hade jag väldigt svårt med med åttan. Uh, så jag, jag, jag Har inget behov av att spela det igen tycker inte du behöver spela det heller. Joel? Uh, <laughs> okej, okay. men uh, men ganska okej. Okay, uh, ganska bra musik. Uh, Mibia mm. Lion är uh, bra låt och så vidare. Mm. Um, men, och det, var, och det är kul att grinda i spelet, för det är lätt mm. att bli OP på grund av det här kortsystemet eh, så kan du verkligen bli skit OP. Eh. Ja, för du kan ju refina korten till olika items som du kan göra om till magier, för det är magierna som du levlar med, din level om det är 1 eller 99 den gör inte så mycket om du inte har en Guardian Force som ger dig plus i någon typ av stad när du levlar. Så man ska ju egentligen ha låg level när man har fått alla Guardian Force och mm. bara liksom använda draw-systemet och lägga magier på attack eller defense och sånt. Mm. Det, det är summonsen, Guardian Forces Precis. en eh, summons som man, typ, man binder dem till sig mm. eh, och så kan de levla. Det var också, fan, en av de där jävla Guardian Forces. Så vem är det man bara ska typ framkalla? Det är Diablo eller någonting. Jag minns att det var så jank att få tag på <laughs> Men du får, du får ju en magisk lampa av en karaktär. Eh, ja. Men man, man vet ju inte vad den gör så det är väldigt lätt att skita i den. Men det när du använder den magiska lampan så får du slåss mm. mot Diablos. En vinner över honom så låser du upp honom. Så, aj, det var så mycket det var sådana såna grejer som jag bara inte, inte gillade. jag är glad att jag spelar igenom det mm. då. Så, um, och jag gillade jag gillade Squall på ett sätt för han, han var så edgy liksom han bara, mm. Mm. Okay. <laughs> mm. typ väldigt så och typ riktigt edgy med karaktär ja ah, mm. Renoa bara liksom Lass, verkligen var så Bara typ goda över honom så... <laughs> um, so det var, det var lite småkul, men. Eh, men vad hette han andra sjöman som jag inte tyckte om? Alls cell. Det är en boxare-typ som bara. Jag är stark. <haha> det är hela hans karaktär. Jag är så stark. Wow! Och så sa han: Dret typ eh, Och sen så, ja. jättelätt kränkt också. Det är roligt. Mm -hmm. Men hans mm. Limit Break är ju potentiellt den i säkert starkaste i hela spelet. Mm. Om, om du bara mashar knappen Men, för aj, aj, svagaste <laughs> grejer så kan du hålla på jag, jag tror jag dödade Omega Weapon med bara den en gång. Mm. Där måste jag också dock säga ett plus i kanten, Det är bra hidden bossar. Mm. De här superbossarna i, i, i, i åtta är rätt roliga. Mm. För de är svåra på riktigt. Ja. Uh. Faktiskt, det, det, det, du, du kan bli sprängd även om du är helt OP. Mm. Så kan du ändå stena. Men det, jag, jag, jag fattar faktiskt precis vad det säger Motten. För första gången jag körde igenom det så hade jag missat svin mycket så att jag kunde liksom. Och sen tycker jag att det också är jävligt ruttet att när du kommer till sista skivan att hela världen är låst. Så du kan inte gå in i byar eller någonting. Eh. Förlåt, jag kommer kom att tänka på en annan grej. Gjorde du någonsin det där jävla ufot från ingenstans? <laughs> den, den questen kusten är så jävla hemlig. Och förra senast jag körde igenom det så gjorde jag faktiskt den questen. Och Den, den går inte att lista ut på egen hand. Det är omöjligt. Men jag tycker jag också, också att sen... det är kul att det finns så jävla hemliga grejer i det. Du kan upptäcka dem say, 25 år efter du körde för första gången. Ja. Uh. Det, det, för det, för det, det, det är också en grej i, i åttan, eh, Joel. Um, mm. Det dyker bara upp ett ufo från ingenstans. Som är. Det, det sticker ut, det tillhör inte, det, det funkar inte tematiskt eller någonting. De är bara där. Eh, och, man bara, Aha. Och, typ, och samma sak, nu kommer jag. Nu, jag, jag känner att jag håller, kommer börja ranta Men de här de här som är i typ ja. någon stor jävla skala eller någonting ja, med äh. folket. Ja, det är questet också sett. det fyller ingen funktion varför gör jag det här du får typ en high five eller någonting Bara tack du hjälpte mig bygga en grej mm. man bara, aha <laughs> Nej, ja. jag, jag äh. tolkade det egentligen mer som att man får en bild av ursprunget av han som styr hela garden ja det är så för han är också en sån ja, ja. Det, det är just det, det är sant. Men det annars så håller jag med dig att den byn, men den är ju lite sån här, som Juffis by i sjuan tyckte jag inte heller mm. fyller någon större funktion så egentligen. Eh, men eh, jag, jag, jag, jag fattar precis allting du säger om det och jag håller också till viss del med dig. Eh, personligen har jag bara inte haft problem med det, men du har, en, du, du har faktiskt en poäng eh, så jag är väl kanske lite förblindad av att jag tycker om allt annat så mycket att jag är okej okay med det, men Ja, du har en poäng. Men, men, men ja, det, jag vet ju att det är minst lika många som tycker om åttan mm. eh, och det är väl det är väl egentligen spelvärt. Det kanske är lite hårt att säga att man inte borde testa det. Om man gillar man för en offensivspel så tycker jag att man ska spela åtan. Mm. Eh, för den har definitivt en plats det är mycket så här, det, det är ett unikt spel mm. ändå det var nog det jag gillade med också det var lite av en frisk fläkt jämfört med de andra men när jag hade spelat färdigt där första gången så saknade jag femman och sexan en del mm. men ska vi köra en ranking då på åttan det här kan ju bli spännande då ja Niklas du kan väl börja då Ja, jag, det kommer vara det lägsta jag har rankat. För vi har F, och sen är e, det CVA, eller? Jep, och S. Och S som det det du ja. ja, Nej, jag, jag, jag skippade S. Jag ville <laughs> bara säga upprepning. Ja. Mm. F är att ta i. Jag har. Det är egentligen bara spin som är F. För mig, om ni har kört dem. Eller jo, jag har ett spel som, är, F också, som är, är mainline. Men det tar vi då. Mm. Um, ja, men jag, jag skulle säga D. D plus eller någonting. Jag har mm. det, jag, jag vill aldrig spela det igen. Åtta. Mm. <laughs> Nej men, alltså. Jag tycker att du har en väldigt bra poäng. Och jag förstår det. Jag, jag kan på ett sätt gilla det. På grund av de anledningarna. <laughs> ja, men att saker är så jävla hemligt jag, jag vet inte, det är ju, ibland gillar jag sånt med spel skithemliga saker mm. eh, som den här lilla gubben i publiken i första Punch Out som han upptäckte typ 30 år senare att när han blinkar det är då du ska slå baldbull i magen Åh oh, jävlar, det har inte ens jag tänkt på Nej, det tyckte jag liksom och det och, och att Nintendo ändå hållit käften om det i 30 år och att säga nej men det finns en gubbe i publiken. Han tar ett kort typ med en kamera och så blinkar det. Då, det, det är tajmingen liksom, när du ska slå honom i magen. Mm, klar, eh, så, ja. Sånt kan jag ändå gilla när det är sånt superhemligt men ibland så fattar jag att man kan tycka att det, det är så jävla hemligt att man funderar lite på varför. Lite som andra spel där de säger att a spel där man bara pressar in en massa content bara för sakens skull. Jag kan fatta att man ser det så med det här. Men jag tycker också att, fan, jag har så jävla roligt i en spel. Jag kommer faktiskt att ranka åttan som S strax mm. före alltså strax före sjuan faktiskt. Jag tycker om åttan nice. lite mer. Men det är inte i närheten av sexan. Mm. Det är en väldigt bred sån S-rank. Mm. Om man säger så. Ja, det är det. det. Det får jag väl ändå säga. Så vi borde ju ha en sån här jättebred. Där, där S består av SF upp till SS. Ja, men nästa Nej, såklart det går ju inte såklart. Men... <här> Nej, men det är alltid kul att höra en helt annan uppfattning om ett spel för det är, det är detaljer som jag inte har tänkt på att, ja, mm. det är klart som fan man kan reta sig på det, det är fullt rimligt men Jag, jag, jag, jag vet inte hur, hur mycket längre vi hade tänkt att fortsätta men jag tänkte bara fråga dig Joel, vilka, vilka FF-spel har du spelat? Jag har spelat 16, 7, 13 och 15 Det är så roligt att ha spelat 13. Uh, jag ska inte säga mycket mer om det. här, Jag spelade 13 uh, den här sommaren. Ja. Och uh, jag ska bara, jag måste dubbelkolla hur mycket, hur många timmar. Det blev. Um, uh, 85 timmar på första. Mm. Uh, uh, men det här kan inte stämma, vad heter den andra då? Det heter bara 132, va? Uh -huh. Ja sen finns det, det finns ju tre va, det finns ju lightning return eller lightning-nånting Men det kan inte stämma, spelar jag verkligen bara så lite? <laughs> Fast det är ganska mycket med 80 timmar ändå mm. Ja men 132 körde jag bara 36 timmar men jag tror inte det här stämmer Lightning Returns, där har någon av kört det? Nej. Nej. Alltså fy fan. 41 timmar har jag kört det. Äh. Aldrig igen. Men alltså, Kort och gott kan man väl säga så här. Det ska inte gå händelserna i före mig, Men Jag kan ju tycka att Lightning är en ganska cool karaktär. Men det känns som att Square Enix där, de var så jävla nöjda med den karaktären själva. Kanske lite förnöjda. nöjda. Mm. Så, så är det väl min uppfattning. att det, Hon är ingen odödlig klassiker, om man säger så. Jag tycker att hon är cool. Men mm. jag vet inte om jag tycker att hon är så djup. Men nu som sagt var, nu, händelserna är i förväg här. Ska vi inte mm. göra. Men, äh, ska vi, hon är jävligt ju... snygg i alla fall. <laughs> en, en wife. Men nu är vi ju halvvägs och uh, vi är uppe på typ en timme och 40 minuter. Så jag funderar på om vi ska knyta ihop säcken där och så tycker mm. jag att vi fortsätter nästa vecka. För det var in i helvete roligt. Ja, det var, det för, det var bara, för mig. Alltså, det känns som att jag har lyssnat på en podd också. Ja. Lite så. Uh, så det har varit roligt faktiskt. Mm. Ja, alltså, ja Jag ser så mycket fram emot att prata om tretton för jag har så extremt mycket att säga om tretton. Yes, att jag göra det. Jag har alltså 32 av 35 achievements av spelet också, så det, jag, jag spelade religiöst, äh, mm. av helt fel anledningar. Ja, <laughs> Men, ja. Men kul att jag fick vara med. Äh, ja, jättetrevligt att, att ha dig med. Ja, det, <laughs> det var kul att träffa dig också, äh, Joel. Ja. <laughs> äh, och vi ses ju i morgon Emil, så det är inte ja. lika kul att träffa dig. Mm. <laughs> ja, ja, ja. Jag kommer över det. <laughs> Men, Men eh, ja. Ja. Ja, Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss än en gång. Ni får gärna höra av er. Vi har ju en Facebookgrupp. En Instagram har vi faktiskt också. Så skicka lite frågor eller sånt där. Eller synpunkter på allt möjligt. Mm, mm, mm. Och så kan väl jag passa på att tacka alla tre gånger då. Vi säger så